swali ile je ni halali kufanya lord Sababu nilikuwa najaribu taka kutafiti kwa mwanzo wangu, ni nini? Sababu najisikia tu inabadilisha kiumbe cha mwanadamu au akibadilishi. Sababu tukumbuka katika kisa cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokoa mwanamke walikuja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadith sahihi wakasema huyu mke huyu msichana wetu anataka kuolewa na nywele zake ni fupi. Je, tena kuongeza hizo nywele ziwe zaidi? Njoo mtuko Muhammad wa SAW akasema laana allahu wasala almustasira. Akalaani yule mwenye kunini kuongeza nywele na yule mwenye kuongeza. Lakini hikima ambayo kwamba kukataa hiyo kuna nini? Ni kule kufanya nini? Ikiwa nabadilisha kiungu cha mwana cha mwanadamu, yani kufanya igraa iko ndani igraa kuwa yeye sio vile mfano mtu awe na nywele nyeupe akaweka nyeusi ili kuoneshe yeye ni kijana zaidi kwa hiyo ndio nilikuwa nauliza kama blood haimbadilishi kiumbe chake bali ni katika urembo, sababu si ujui zaidi kama labda wazangu atakoje kuzungumzia zaidi kama haibadilishi kiumbe chake ni katika mapambo ambayo kwamba anajipamba ima kama mke kwa mume wake ni halal lakini kama ni kumbadilisha kiumbe chake yani kubadilisha ma yake itakuwa sasa hapa kuna udanganyifu fulani ambao kwamba itengea katika ile ile hadithi ambayo kwamba Mtume Muhammad saw alimkataza huyo mwanamke lakini nafikiri kama kuna wenzangu ambao kwamba takuwa zaidi ya kuzunguzia hiyo sababu msielewi sana kwa ndani nafikiri ninaambia ni kuchoma tu nywele lakini kama ni nywele zake lakini kama ni nywele kubandika bila shaka hii ni haramu nywele za kubandika ni haramu sababu hiyo ni ninye... unaweka kitu ambacho kwamba cha kudanganyana ambayo kwamba Mtume Muhammad saw alikataza